і відважно сіла до столу. А поснідавши, подалася на великий луг. За сащеною хатою вийшла на ковбаньку, цятку в зелені трави, побічний плід колишніх маліоративних робіт. Ризикувати то, решти, звабила її ця зворушлива купіль. Василина худко роздяглася, увійшла не без страху у темну свіжу воду, без кахляних басейнових берегів. Плаваючи білою рибину в ставку, забачила над травою дві жіночі постаті, закутані добрів до хустками. «Що ви тут шукаєте?» – гукнула. «Безсмертник», – охоче відказала, – «котрась». «От печінки!» На прохання Василини докладно. Кілько крот продиктували, де брати, як сушити, як молоти, як запарювати, як настоювати, як отсіжувати, як зберігати, як коли й скільки вживати. «Її допомагає?» – запитала рибка Василина. «А дідько його знає». Біля хати семклити Василина припарканилася. Роман стрепенувся, забачивши, як у гостю вела через двір баба Сенька. Доки Василина не починала розмову з Романом, Вочевидь, не бажаючи мати свідків, баба мучилася на порозі. Її не личить стовбичити і кортиць оволодіти ексклюзивом, позасумнівом сенсаційним. А вроджена вихованість і шляхетність перемогли. Семклита причинила за собою двері з того боку, але не надто щільно. Проте Роман з Василиною перемовлялися стиха. Лиш засміялися до этом голосніше. А до того ж, як зауважив Стендаль, Господь нічому не дозволяє тривати довго. Візита канадійки не стала винятком з мудрого спостереження. «Пане Романе, маємо залагодити справу до від'їзду», сказала на прощання Василина. Якби самклита цікавилася книгочитанням, могла бы натрапать в Романовой и Библиотеке на «Правила светской жизни и этикета» Санкт-Петербург, 1889 год. Если кто-нибудь прилично и почтительно представляется вам во время путешествия, то нужно принять его учтиво, без принуждения и с соблюдением собственного достоинства. Впрочем, знакомство – завязывающиеся подобным образом, должны оканчиваться там, где начались, так как случайно завязавшийся разговор с мужчиной или дамой на пароходе или в вагоне железной дороги не дает еще права ни той, ни другой стороне считать себя знакомыми на будущее время. Та наврядшаяся догма заспокоила бабу Сеньку. Палают шейцикавистью, вона вымкнула газ під недовареним холодцем і війнула по-молодому до Сашки. Не одна вона туди поспішала. Гуркнув повз неї на мотоциклі Володька Кучеренко, не космонавт. Пішки випередив Василь Юхимів, званий Рашпалем. На одному велосипеді двох, брати Пониський, Іван та Хведір за прозвиськами Писькоха і Плосконох. «Завізно!» – подумала баба, рипнула ще одна хвіртка попереду. Кетька Жук по сільському Борман привітав велосипедний тандем правицею дороги. «Хай літра! Хай закуска!» – відповів Хведько Плосконог, якого за справедливість прозвиська не взяли свого часу до війська. У спільному дворі Сащиному і Федощиному за вкопаним у землю столом сиділа Нінон перед покреслим на кшталт відомості папірцем. «А всі принесли?» – запитала офіційно. На обістя зайшло ще четверо. «А ти до чого притирився?» – підвела очі Нінон на юрка муштру, чорнявого, вилицюватого, з очима, щілинками серед пласких монгольських щік. Бо його маму, його батько привіз байкалу з ракетних військ. Сказано: потрібний українець. Я гражданин, як і ці маю право. Юрко лишився незворушним.